A vacsora csillag akkor tűnt fel az égen, a kémények básonyos füstöt pipáltak. A kertekben hűvös, alig érezhető illata szállt a bimbóknak, a mezőkön a vetéseken hangtalanul aludt a szél, s az erdőkben csupán a fekete rigó énekelt, vagy a fácán szálltak nagy zajjal a Aztán már csak a denevére kiramottak zúvó esti bogarak után, és az erdei hú néha, de hogy mit, nem értette az senki a nappali szabadok közül. És ekkor bagolyreptű nagymadár repült végig a fiatalos felett. Psz, psz, kvar, kor, mondta, aztán utána vágódott egy másiknak, és kergetőzve, játszva tűntek el a mélyülő homályban. A szalonkák nász repülése volt ez, mert a hosszú csőrű vándor is megérkezett. Megérkezett, Máról holnapra szerelmes lett nagyon, itt maradt pár napig, hogy dorombolva apró csigákat, girisztákat fúrjon ki a földből, és tovasz az északi nagy, mocsaras erdők felé, hogy lerakja tojásait. Sötét az erdő. Kivirágzott végtelen delengő, kék hajtása az égnek. Felhő nincs, a fiasztjuk maga köré gyűjtötte már csibéit, a göncőszekér zörgése nem hallatszik le, de a nagy némaságban psz par, psz A nászrepülés még tart, aztán már csak a szárnyak sziszegnek, észak felé, észak felé. Sötétbe borult már az udvar is. A faluból ide hallatszik a kutyahugatás, de bújtár nem válaszol. Ha valami ugatni való akad, röviden intézi el, komolyan és mérgesen. Aztán lehasal a pitvarban, gondolkodik, Hova lehetne megvetni a kicsinyek ágyát, elrejtett biztonságban. Végül is elindul a kazal felé, körüljárja és kaparni kezd. A gólya látja a kutyát, a kutya is a gólyát, de nem szólnak egymáshoz. Most magukkal vannak elfoglalva, magukban akarnak maradni. Világosan érzik ezt, s egyik a másik számára tulajdonképpen nincs. Vahur szeles buzgalommal ássa bele a kazalba első gyermekágyát, Kele pedig áll és gyűjti az éjszakai hangokat. Hold nincs, az éjszaka mégsem sötét, de a költözőket látni nem lehet. Kele ismeri a hangokat, ismeri a szárnyakat. A tollagsziszegése, suhogása, fütyülése, csapkodása, perregése pontosan megmondja, mi repül felette. Tudja, mikor érkezik ez, mikor az, s az éjszakában forognak felette az idő naptárlapjai. Némelyik kiált is valamit vidám tilenykózással, ami úgy hangzik, mintha azt mondaná, megérkeztünk. A másik hangjában aggódás van és figyelmeztetés. Vigyázzatok! Erre! Erre! Egy reggelen aztán megtörtént. A nap még nem kelt fel, enyhe ült a réten, de kelet felől lecsorgott a dombokról a nap ígérete, a világosság. Bert éppen kijött a házból, hogy állatait ellássa, amikor a gólya hátra a fejét, és kelepelve kiáltott valamit, aztán izgatottan topogott a hasábbha tetején. Te jó kedved van bába! Kele azonban most nem nézett Bertire. Kele a rétre nézett, hol a kibontakozó világosságban a patak magas partján figyelve állt négy gólyamadár. Kele egy pillanatig ösztönöm érlegére tette a szabadot és a lehetet. Aztán szétvágta szárnyait, felrúgta magát a levegőbe, és bokrok, fák, kerítések felett, szinte úszva a reggeli párában, kiszállt a rétre. Berti, enyhén szólva, bombán nézett utána. Ha a fűrészbak vagy az istáló kapott volna szányra, ámulata nem lett volna sokkal kisebb, mert még ámában sem jutott eszébe, hogy a gólja repül már. Bertinek esze ágában sem volt bába még egyszer levágni, de azért most egy kis keserűséget érzett. Elment, gondolta, és ezen a reggelen szigorúban beszélt az istálóban állataival. Patáknak azt mondta, hogy mocskos disznó, mert valamibe igazán véletlenül belefeküdt. Múd enyhén oldalba ütötte, mert nem állt odébb az útból első szóra, holott tudnivaló, hogy Mú soha életében nem sietett, és kissé igen, de ezt Mú nem is tagadta sose, nehéz felfogású volt. Bú csak rövid ideig szobhatott, és amikor Toró előballagott, hogy a marék kukoricáját megkapja, Berti fügét mutatott neki. – Ezt, e! – kiabálta. – Hogy egy szét napon te is itt hagy. Ezt, e! Aztán bevágta maga mögött az istálóhajtót. Állatai elhűlve néztek utána. Pedig elhagyásról szó sem volt. Nem is gondolt erre. Tudta, hogy az ő repülése gólya szemmel nézve még nem repülés, de tudta azt is, hogy a szabadság félig-meddig már valóság, és az ember már nem férhet szárnyához. Nem érzett hálát, erre nem volt benne se kifejezés, se érzés, de ha beltire nézett, vagy hangját hallotta, érezte, hogy ez az ember jó, és majd, ha beszélhet népével, egy tekintettel, egy mozdulattal értésükre adja, hogy az emberek közt is van olyan, akihez közel lehet menni. De Kele most tökéletesen elfeledett mindent. Szárnya alatt lágyan csúszott a levegő, s egy rövid ívvel lekerengett a fáradt vándorok mellé a földre. Aztán nézték egymást, de nem örömmel és nem is barátságosan. Kele az ember közelség levegőjében másnak képzelte az első találkozást, de most megütötte a szabadok kegyetlen realizmusa. Olyan lett ő maga is. Kele hatalmas öreg gólya volt. Amazok két fiatal pár. Áltak. Kele hidegen nézett rájuk. Kele otthon volt. Ezt azok megérezték. Az egyik vándor megmozdult. Pihenünk és megyünk tovább. Nem rontjuk a vadászatodat. Kele bólintott, szeme megenyhült, mire az egyik gója asszonyság is melegebben nézett kelére. Azt hittük, mi vagyunk az elsők. De te már itt vagy? El sem mentem! Erre valamennyien ránéztek, gyanakodva és csodálkozva. Lehetséges? Lehetséges! Hallgattak. A vándorok tanácstalanul néztek a patakra. Megszegted a törvényt, és nem pusztultál el? Nem. Az ember adott meleget, az ember adott enni, s az ember adott törvényt. Beteg volt a szárnyam, és meggyógyította. Csodálatos. Az, de most megérkezett az én népem vele minden, amit elvesztettem. Az ember látott, és tudja, hogy az ő törvényéből már kirepültem. Fészked? Nincs, de ezen a tavaszon nem is lesz. Nem repülök még úgy, ahogy kellene. Láttuk, élénkült meg a két férj. Láttuk, engedtek meregségükből. Nem rak fészket, gondolták, rosszul repül, az asszonyok biztonságban vannak. Sőt, a szabadok törvénye azt mondja, a gyengét még gyengébbé tenni. Az egyik gólya megsuhogtatta szárnyát. Akkor majd körülnézünk, s ha jónak találjuk, megtelepszünk. Téged meg etessen tovább az ember. És elnézett, mintha Kele ott se lenne. Kele lépett egyet, a másik ijedten hátrált. Semmi közöm az emberhez, villant meg kele szeme, és vele maradok, amíg kell. Nem értetted? De ha vadászatomat rontod, szétverem a fejed és elveszem a feleségedet. Annyira már jó a szárnyam, a nevem pedig kele, és most takarodj asszonyos túl. A két gólya egyszerre kapott szányra. Nem jöttök? Intettek vissza a másik kettőnek, de azok nem mozdultak. Maradjatok! Nézett rájuk Kele, elférünk. Aztán hátat fordított nekik, és ellépegetett a kapu felé, ahol mostódultak kihangos vidámsággal a kacsák. Sápsáptárs, megjött Kele népe, megjött Kele épe. szép világ, nagy világ, Kele, ami vezérünk, és bukfencet hánytak a patakvizében. A két idegen gólya pedig babonás tisztelettel nézett Kelére. Kele egész nap nem törődött velük, minden esetre úgy tett, mintha nem törődne. Látta, hogy azok végig szállnak a falu felett, de úgy látszik nem találtak fészkelésre alkalmas helyet, mert hamarosan visszajöttek, és megint csak áldogáltak. Azután felszálltak, s a patakparti fűszfákat nézték végig alaposan minden oldalról. Némelyiken meg is szálltak, csak úgy, mintha pihennének, de szemük végigkúszott a törzsön, vastag ágakon, Elágazásokon, magukban tanakodtak és mérlegeltek. De nem siettek. A nádasban, ahol már víz volt, ha nem is nagy, öreg égerfa állt, melyet alul lebotoltak az emberek, amikor a víz kiszáradt. Most ágtalan volt, csak fent magasan a koronájában zöldelt még egy kicsit. A gója nem rak fészket lombos fára, de az éger már felül száradt, ám ezt alulról látni nem lehetett. Itt szálltak meg a vándorok éjszakára, amikor jött az alkony. Kele bevezette hangos csapatát az udvarra. Berti egész nap szótlan volt. Komoran palántázott, és úgy nyilatkozott Ribiszkének, hogy a gólja is hálátlan féreg, és sose látják többé. Hát nem azért gyógyítottuk meg? Dehogy nem, de mégis. Na hát, a paradicsomból meg a felét rakjuk csak a tavainak, mert máma még a vályogvető cigány is paradicsomot termel. Hónapos reteg, meg karfiol, meg spárga. A meleg ágyat kinyitottad? Ribiszke tehát egy szót se pazarolt a hűtlen gójára, de Berti másra se tudott gondolni. Mintha elvesztett volna valamit. Azért aztán este felé, amikor kele belépegetett a récék mögött, Berti komor arca egyszerre felderült. Lámcsak, lámcsak, motyogta, én meg szittalak, pedig elrepülhetnél. Etetéskor paták méretenül kapta a zabot, bú a tejet, toró pedig két marok kukoriczát. Kele már fent volt az őfa tetején, amikor Berti kijött az istálóból. Jól van, bába, mondotta csendesen, azért te csak ide tartozol. Kele mozdulatlanul nézte az embert, és érezte hangját még akkor is, amikor elment. Jól volt lakva. Úgy érezte, mintha ezt is az ember adta volna, pedig maga vadászta össze a réten, mert neve említése, a teltbegy, berti hangja, lassú tempos mozdulatai és az éjség elmúlása szorosan összetartoztak. Az ember nem akar rosszat, érezte, ez az ember nem akar rosszat. Ez a gondolat mind jobban megerősödött benne, koptatva a félelmet szárnyaiért. Aztán szundítani kezdett. Csak néha-néha ébredt fel, amikor vahur ugatott, vagy visszaszaladt a kazalhoz, ahol már jól alásott, és a szalmát is megtágította annyira, hogy már majdnem elfért benne. Amikor megint elballagott kell előtt, megállt, és felnézett. Mit akarsz, Vahur? mozdult meg a gója. Csak azt akarom mondani, csóválta meg a farkát a kutya, hogy nekem kisfiaim lesznek. Még nem voltak, de most lesznek. Az én népem is megérkezett, Vahur. A nagy fehérség elmúlt. Nem sokára énekelni kezdunk a népe. Itt az ideje a fiókáknak, Vahur. Pedig néha nem jól vagyok, és el is nehezettem. Mégis jó ez, Kele. Így van jól, Vahur. Aki nem örül az utódoknak, annak pusztulnia kell. A szárnyaknak össze kell érni, Vahur. Az én szárnyamnak, a fiaiménak, és akik utánuk jönnek. A vándorlást, a fészkeket eszköti össze, a kisfényt a nagyfényjel, az utakat, amelyeket berepülünk. Ezért nem félünk mi az elmúlástól, ami nincs is, hiszen a nemzedékek tovább repülnek, és bennük mi is. Bahúr nem egészen értette a góját, de érezte, hogy igaza van. És Miska nézett fel a gójára. Miska nem érti ezt, és nem is akar semmit. Nem hallottad, mit mondott paták? Az ember csinált valamit Miskával. Akkor sokáig szomorkodott, de most már nem bánja. A kutya elgondolkodva ült a farakás mellett, aztán felkelt és sietve ment a kazal felé. Kele pedig a fejét és kelepelt egy sort az éjszakának, aztán újra lecsukta szemét, de hallott mindent. A vándorló szárnyak tovább sziszektek felette, de az ő népe már megérkezett, s a többiek már nem érdekelték.